سميع عليم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلم دريمي ابسولوتي تكون وتمام الله ومدارسه باقه والمشيره تي بمحمدين صلى الله عليه وسلم بشوكتي ذا اتا تشي باسول متمين درين ديتن القيامه Në dërësin e sotë shumë Do të përmendim margaritar Nga fjalt E djetarit të madhë Të kohës e selefit Nga fjalt e ibni Mubarekut Allah e pas në shirue Kër ka qenë Abdullah i Mubareki Në nëru Në Khorosan Atje e ka pas Shtëpine madhe E kër ka ardhë mbrapa në Bagdad Nuk ka ndetë shume njerëzë Edhe i kanë thanë A nuk gërditesh vet duke ndejt? Ka thon, "Jo, nuk gërditem se jam duke ndejt me Rasullullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe jam duke ndejt me sahabët." Ka thon, "Si ka mundsi e ta kanë vdek?" Ka thon, "Po, ato janë xhallse, unë i lexoj fjalët e tyre dhe me xhliset e tyre, edhe mjafton kjo mua." Dhe ka thon, "Nuk um mjafton, nuk um nderoj munde ama juve se ju nuk bëni ndryshe vetëm se këtë." Nuk frikëf flit në ndryshe vetëm së gibet. Unë jam duke ndejt me ato njerëz që të cilat me të cilët nuk ka ndonjë gibet. واقرب من الله jam duke ndejt me ato njerëz që janë maafur Allahut. Dhe ka thonë Allah pas mashirue, "O firrë minan nas kifarëk min al-asad." Ka thonë ik prej njerëzve sikur ti ik prej lëvonit. Ik prej njerëzve sikur ti ik prej lëvonit. Wa tamassak bidinika yaslam laka. Lekapo po po fën tande do të çpëtosh. Dhe ka thonë اذا كانت سنه 200 فابعد قدبهه في 200 لرجويو پرنرزو لرجويو پرنرزو و افرجو الله سبحانه وتعالى قدبهه في 200 كايتو پرا في 200 ذا كالو الله سبحانه وتعالى نا في 200 پرامندو و زرتاني نكون ميسن دور ابي مبارك نكو نكون اتبع التابعين نكون كاي اي كتحو بلا التابعين اتو دي تاكم دو Parlam ndovlas. Meqen Abdullah ibn Mubarak, na? Ko Anton. Po ashtu, prej fjalëve që janë transmetuar nga ai, është thëllase një ditë prej ditëve ka kaluar kanioni për ibadatchive që ka bën ibadat shumë ofër disa vorësave. Ai ka thonë ya rahib wa adhurusi Allahut. E ndeka kenzu rrijal ik ikë disa sora. Sa soret, sa sorin e njerëzve dhe sa sorin e pasuris ofihema muatber mamsim nga qodija domethon entok futen edhe altani edhe ari edhe argjendi edhe thollat i fusin njerzit edhe njerzit mer msim nga qodijat sa as ari dhe argjendi sembe di ku ina as njerzit ofihema muatber mer msim nga qodija ne ka thon ehle dunja ishta dunjas xharaju min ad-dunya kandal nga qjo bot qabl ay jetë amu atëhjaba ma fiha para se të shiojnë janën më të mirë në këtë botë këthënë cila është oj ibn Mubarak këthënë gja ma e mirë në këtë botë është njohja Allahët se ndi ma e mirë në këtë botë e ndazër është njohja e Allahët subhanu wa ta'ala e lusim Allahët gjallë wa ta'ala që Allahët na i fraskon shpita tonë me njohje të Allahët gjallë wa ta'ala njohja e cila nëse hinna zemra tonë do të ban e ban njërion që të gëzohët me caktimin Allahun subhanu wa ta'ala njuhi e cila e ka ban ibn të imi e në rahmehu Allahu dhe zër kur ka hi në burg thotë busqesh të që këllisam ibn të imi ka busqesh thotë ibn këllimi kur këna shku në burg me vizitua këtë imam të ehlisonetit neve të mërzitur a i mrenda a i thotë na i zjeron të gjokësat ton na kënacte dhe na i përkë shpresë për jetë që këllisam ibn të imi prej njerëzve të cilët vinë me vizitohet e harrajsh në dunjan kur shkojsh minë në mbërk ta njeri kur njeri ju e njef Allahun subhanahu wa ta'ala kur njeri ju mundot me njoft Allahun gjellewala nda djeni vlazër se se indi maj mirë në si përfaqën e tokës se indi maj mirë në si përfaqën e tokës gjeneti Allahun subhanahu wa ta'ala është njohja e Allahut ta njoftë ish Allahun subhanahu wa ta'ala Zotin Tand i cili shumma afrsa e orta Allah ju jelle ala shume afër se ti damari më i madh i zemrës. Aorta. Allah ju jelle ala sh të afër njerëjot me ndërgjimin edhe shikimin e vet dhe me dijen e vet. Ta njoftosh Allahun subhanuhu te ala. Kjo s'i mëmir në këtë botë, vallahi ç'i thartë e dunjjas njerëz që adhurojnë këtë botë se ka shjuar. As nuk do ta shohin kurrë, nëse ata nuk i drejtohen dhe i afrohen Allahut subhanuhu te ala, po sot prefiarve Margarita që i ka thonë ki hojë i madh pathon ma uani shei kama uani anni la ajid akha fil lah nuk heki per diçkan kët donja sikur heken qi e kam sikur vashtirsin e madhe qi e kam me xejt nje vllah per allah, allah. sikam vashtirsimi ma te madhe n kët bot se vashtirsin qi e xej me xejt nje vllah per allah an ajid akha fil lah me xejt nje vllah per allah ne da po Në kone së duhet, jemi të një u kurmat, në ufënë vëllaznitë. Në një ufinë njërëzë, vëllaznitë po. Në po, aqa vëllazër për njëme për Allah. Këka qënë problemi i selefit, vëllazër. Jo i jo li. Këka qënë problemi i selefit. Problem shumë u atë. Problem i cili i qanë ralët e vëllazërë a musliman. Problem i cili i hithërën vëllazët musliman. Problem i cili e futë interesin e mesin e musliman me problemi i cili nuk din disa njerëz i nuk din të bëjnë dallimin mes interesit të fesë rë interesit Pazari, biznisi, senet të dunjos. Pazari, biznesi, çëndet e dunjos, çit blerja edhe të tjera të vlerës janë se ende shumë të vogla, janë se ende shumë të ulta, haja edhe pija, edhe shtëpia, edhe pallatet, edhe tezgat, edhe veturat, edhe shumë prejseneve dunjos që neve i kemi dhe i posedojmë do një ditë për ditë s'kanë një posë sikur ti shumë prej dhërorosurve nuk i kanë vëllezër. Asu të shpresojnë pas, asnjëherë ato njerzi pritesh njerëz. Atë ka thënë me uani misl muanati nuk gjen ndonjë vështësi më të madhe sikur vështësia që e kam en ajida akhul fillah ta jeni vllapër Allah. Atënisë me fjalën vllapër Allah, Allah. Vllapër Allah është ajë njeriu i cili dëshirat e veta i shkël për dëshirat tua. Dëshirata e veta, i shkël për dëshirat tua sikur që kanë çënë ansar për muhaxhirt u johturon ala anfusihim ولو كان بهم خصاصه atë të sidë ti japim për parë si tjetrës edhe vet edhe nëse vet kanë nevojë kjo është një ndjenjë e vërtetë që nuk përshkruhet kjo është një ndjenjë që nuk përshkruhet kjo është një ndjenjë që nuk blet në trafik kjo është një ndjenjë e vërtetë që nuk blet me luksos dhe teknologji kjo është një ndjenjë që ndoshta në internet smunësh me jetë kjo është një ndjenjë që tafron te Allahu xhelle vala shumë Mithle an agjida e khan fillahi tajin një vla për Allah Tajin një vla për Allah A edhe një vlazër kërë është akukin me vlazër për Allah Thot një natë prej natë dhe kemi transmitu hadithë me një vla musliman Edhe dera e gjamiës ka qenë qelë Dhe jo gjamiës ka pas dritare I kamit për maja Abdullah i Mbarekim Ka ardhë namazi i sabahit pëjjatës Kanë betë në kam Të dera e gjamiës E jo gjamië ka qenë për der Edhe për gjama Të natën kan Vëllohë për Allah është ajo që këna përmen nga Amrëm në Khattabi radhjallahu an, wa ardha i cili ka shkue prej Medinas në shanë me vizitu Ebu Dardan radhjallahu an, Ebu Dardan, radhjallani cili ka qenë guvernator atje dhe kanë dëgju për Ebu Dardan, sa e shduke fjetë në toko dhe zërë dhe kur ka shku me vizitu dhe me për Ebu Dardan të të ne kanë dëndosë si guvernator vetë dhe i ka kërkue, i ka libë si kur bastanin që je zedh njeri u kështu i ka libë gu ka skuaj ka jetë në tokë dhe në shtëpia aty nuk ka jet asnjërin ovllaz. Në shtëpinë aty nuk ka jet asnjërin. Dhe zot transmetuosifirun me ka deri në sabah kanë kajt së bashku. Deri në sabah kanë kajt së bashku apo derdë radiyallahu an ma'umr ibn khattab radiyallahu an. Allah, ju e shofti kjo smata. Kjo vllazni vllazdi Allah për Allah. Lazari për Allah. Me udhosh për Allah subhanahu wa taala. Me ilan dshira tatua. Dhe me izir thjat ba tmira dhe më ka shpërfollon tani musliman, dhe më ka qen transparent për vllanton musliman. Dhe më tha edhe sendi, ti je vllatot musliman, nëse e din se e ardhmë asoj veprat që apo niyet të pavendimit që ka marr vllaja të musliman, është shumë e keq. Kto kanë sinë Allahu, ata me tëa muanati që ka heq, kanë heq me gjith një vllapër Allah. Dhe kur e kanë xhejtë vllazëti vllapër Allah. Kur e kanë xhejtë një vllapër Allah, ata çdo gjë kanë dhon dhe çdo gjë kanë bën vetëm smë hupa të vllahut musliman. ضحك كان جينتا سincerț nata ze cio vlaseri io vlaser e vrate an ajide ahan filahi tazin evlah par allah cio i kabata njerzi evliat allah cio i kabata njerzi me cin mit allah do slat allah sicu ce ca thon rasul allah sallallahu alaihi wasallam aina almutahabbin fia hadi musi sa allah jalla ka thon ku era tha njerzi nadit ne kiamete do sa allah jalla wala ku ato njerzi ce jan dash per mue aina almutazawirun fia ku jeta ti e vizitu për mua u teza u bën gjuna raba as ai cili shkon e viziton dhe ke vizitata nuk është vetëm joni por të dytë el mutahabun fiy ata të duan edhe ke don edhe ke don dhe shtihen kush më dash. Dhe njejt çfarë kanë ata shtihen kush me një don identitet të mashkull. Që është dashnia e vërtetë vëllazë për Allah. Çi garojn vëllazë të musliman ata vëllazë të musliman që garojn njëri ja 500 euro deri atë 1000. 4000 500 deri 2000 sado që të ketë Indihman vlau dhe të musliman Ma në batë kjo për Allah Mi po kjo batë për Allah Ashtë që nuk shifat në një interes Ashtë që i përzin ato vleset musliman për një me Nuk e përzin biznisin ashtë që i ndrojnë zimra në vetë Kër njëher Nëse vlau muslimane ka shetë profesionin e jetë Asë njëherë këzohen Vëzër jetoj në këtë kohën e tjene gjerë lëkut Në këtë kohën e facebookit dhe të fiterit në, në, në këtë kohën e një majinëse po një tëmi ishtë unëse vesh i kurta, subhanë Allah kështë e kondët e asa dhe që në ka qenj se leti, johëllëzër qëka këtë një gjerë lëkështu kjo fëmiri asë fëmiri së një thukësaj shtrejsa të ullët atë njerëzve sësit të ullët atë njerëzve mitle anë agjida akën fillahi, johëllëzër, kjo ka qenjë sësia ma e lartë të sahabët akë fillah, vëllahë për Po okay, kjo ka çënë Allahu shpresë sa vetme çka ka bën me jetuamën për me xhopën. Një ndeshpresat e vetme që thot, mban me jetun këtë donjash, shpresoj me jetun këtë donjash. Jo Allahu Musliman. Xhamiku, çka i mund taku me Allahu Musliman. Këta kënda të Allahu. Kur prezije donjaja, në front of Tira, të disa njerëzve që nuk nxjerrën për fes, jo. Zotëri musliman bëjnë ato njerzi, ama të vond of tira me i pa po ato njerzi smuash. Kur ata nuk duan ti për Allah. Apo kur ata nuk doin për Allah apo kur ata doin për interes dënyos apo kur ata kur ti u prishet senet e dënyos te ata nuk doin me nikun as për tyje as i intereson as çrruit as me të pyt as as me vizituar edhe kur e viziton bile madje madje kura, kura këshelon, si edhe kur kur qeshelon boshif miedhë çon bosht vetë dhe shpresojn disa njerëz i vetëm ka e mira shpresojnë vetëm ti ato të, të mira vëllai muslimanash ai i cili edhe çarton ka qeshelon madje edhe nëse të rë Madjeve me zonën se çon diçka, më bot. Nëse ka për Allahun subhanuhu teala, dushmë doshtat. Dushmë dosht. Nëse ka për Allahun xhellahu ala, dushmë dosht. Sikurçi ka ditë shumë mir Sabiki, kur ka ngur çite këtu amar në khatabet, ka thonë ja vallahi nuk thënëna at fit në Kur'an, "Ad-dabbani rajulun salih", "Niri min karay". Niri min karay, ka ditë. Çamr në khatabet nuk ka raye për diçka. S'ka pas interes asnjë. Amr në khatabet ka raye se ti dush mundan. Mos më rekomanduo Kur'ani me mendjen me time. Andaj ibi mubarek e Allah zot paskafon, nuk ka ndonjë vështirësi më të madhe në këtë dhunja se më gjet një vëlla për Allah. Andaj mendoni vëllazë. Me gjet vëllazër për Allah për njerë, ka punë që është më e gëlarë se diamant. Mudohesh për Allah për njerë. Mudohesh për Allah e për mënessë Resulullah sallallahu alaihi wasallam e për fjalët e Resulullait e për sahabët. E mudo se kujt ato njerëz mund dohuni mboç ashtu. Mund dohuni mboç ashtu. Mudohesh për Allah. Vllah musliman, ç'ka si mundësi me ç'nin. Vllah musliman, një i cili nëse ta fënin të mjekërni, në mjekër bërdlavtë anargon, nëse ta sheh, në shpirtin tënd apo në cilësitë tua, apo në sjelljen tënd apo në kitën tënd diçka, nuk të të të. sot ç'rvoj musliman është ai. Embe von njerëz i buqfal. Apo ështëo buqfalizmi të njerëzit. Ku merren mesende shumë të vogla, ai harrojnë se është kuptimor. I harrojnë se është kuptimor. Andaj duhet dalë dal gat dal patjetër në formuk si lloj Rritet e vjazërve musliman për rime, vjazër që janë për Allah e për menaxher Sulllallahu alaihi wasallam, mundosh për Allahu te Alla. E kanë pyet Allahu me varekin femine nass, kush janë njerëzit më të mirë ka thon dietar. Ka thon femine al muluk për imrat rev, zahidat. Ata që nuk lakmojnë ndonjë. Ata që nuk e dojnë ndonjë. Ka thon kush janë njerëzit më të poshtëm ndonjë? Ka thon allazi ekul bidine, ai etili han. Për mes fes Aj i cili i bat, hoxje dhe handu janë Për mes fes Këtë e njërëz më të poshtë Sikur që i shojnë me kone sotë të fillet Këtë të cilet Këtë të cilet Mundohën me shfridzu fejnë Në zdo pik Vetëm e vetëm e mëri dherët e dhe Dinari Të euro dhe dolari Me zdo kusht Aj i mur Pes bedela apo gjasht apo dhejt Aj i kënë i dhët me vluda A i mur 500 euro në haji për viz. E dhe tjera dhe tjera ma dje gjenti për njerëzve me mjekra dhe për bekapuqa dhe që përkatsur në sunet, kanë fillu mi bo halal përët e vizave. Kanë fillu mi bo halal përët e vizave, që janë haram ato. Misafirit të allaut do në më marti përët vizave, misafiri allaut.